Buenas señoras e señores, aquí desde Galegos Novaix, de Radio Zamboy. E Os que compoñen este programa, Xulio Couchil e Armando Fernández, que este que lles, que lles está a falar nestos intres. Así que, señoras e señores, benvidos. A este onde estaremos dúas oriñas, pois, falando en lingua galega. Así que vamos a encetar esto con un pouquinho de música. Eu Bueno, pois, deixamos a música, non? Baixamos un pouquiño a música e vamos a falar con con, con Don Felipe. De Felipe de Luvián que seño, ilustrísimo señor alcalde de Luvián. exactamente. Vamos que... a dar, veñan. A ver que nos conta, o que facemos... Temos que felicitarlos. Ah, Prima, sí. Primeiro, saudalo, veña. Pois, moi boas tardes, don Felipe. Moi boas tardes. Boa tarde, benvido. Moitísimas gracias por atendernos, Felipe. <risa> non hai de que. Bo, moi, aparte de... Sí, darlle gracias, temos que felicitarlo por, por dúas cousas. Unha delas, por lo menos, que é importante que os aintes saiban, xa dixemos xa dixemos iso outro día, cando Pepe de Redondera nos dixo mes dos suices que este ano van a ser elexidos e a vostede é un deles, don Felipe Lubián, que ten moito que ver coa, co asunto do, dos suices do Couto misto Si. Sí. Bueno, Eu, hasta o de agora non tiña nada que ver con iso, aunque inda que sempre estiven este, interesado por saber o que era iso do punto misto que andas furgando sí. en internet sí. yo andar furgando en internet pues, pois, ves eso e, e, e chama atención, non? pero claro. hasta o de agora non tiña nada que ver co asunto bueno, agora é pero... quando eh, vou empezar a ter mira, así cumplo na bella teima de, de coñecer precisamente ese lugar A parte de conhecerlo, vostede foi elixido precisamente por, máis que nada, tamén por, por esa similitude e irmandade que ten porque Lubián ten moito que ver co, coa raya seca, ten moito que ver co, co, co, coos portugueses e os, e os galegos, quero decir que, que está nunha zona Lubián está nunha zona que Practico galego, aínda que é castelán Pero, bueno, é, é, é, é, unha, é unha zona onde tamén os portugueses teñen algo que decir Posto que teño entendido que vostede vai a participar nunha reunión que se vai a facer o día 25 de maio eh, Donde se van a, a facer cousas interesantes Que teñen moito que ver precisamente co, co, co os galegos e cos, os, os amigos da, da república Teñen pensado a súa participación, non? Sí, así es. Así es. en C en Fernández. Seránde, sí. Es eh, una Sernande, una aldea de Viñáis. Claro. Bueno, no sé si estaré si iré a Portugal, terei que ir a Gudiña, porque a lo mejor no otro lado. Es que Evidentemente é certo uh -huh. eh, Nos chamamos ya as portelas uh -huh. o que en Castela León lle chaman Alta Sanabria uh -huh. Pero nos chamamos ya as portelas Por aquelo do Padornelo ya Canda uh -huh. E os medios de comunicación que atravesan Xase uh -huh. ao ferrocarril claro. ou Xase a, a, a estrada, estrada. Primeira, a primeira estrada O de accesos a Galicia despois E logo a, a autovía A Rías no? Baixa, a de Rías Baixa sí, sí, sí, sí. Claro Entonces, daquela, O que ocorre é que aquí estamos nunha sí. encrucillada de culturas sí. en donde as fronteiras entre os reinos entre o reino de Galicia e o reino de León que hubo algún tempo que se chamaba reino de León e Galicia aunque eu sempre pensei que será máis de, de reino de Galicia e León ah. que o vexo que a catedral de Santiago tiña moita máis importancia naqueles tempos que a de León sí, así sí, sí, que sí. o que pasa é que pretenderon ocultar o reino de Galicia aos historiadores <risa> desde os reis católicos para cá sí. os, <risa> os gañadores sempre claro. poñen a historia a súa maneira claro. Claro. entón efectivamente ao en, vivir nunha fronteira imprecisa e indeterminada sí. pois que enmarca realmente as fronteiras é a cultura Uhum. que nunca nunca soubo de, de cancelas claro eh, a lingua, que a lingua eh. a cultura é. E eh, eh. certamente pois pues, sempre se falou o galego, uhum. o galego oriental, o noso galego, que as nosas peculiaridades, pero que galego é. Sí, e que ademais ten moito similitude tamén, eh, por lo menos os de Sernández teñen... Bon, enténdese ben o idioma de, de ese portugués no, norteño tamén, quero decir que non é tan tan... Tan, tan tan desarraigado do nos idioma, non? non é que O galego e o portugués non, non vou decir cual é a miña impresión, porque igual se me ofende alguén, <risos> pero nun principio era a mesma lengua. Claro, a mesma sí. lengua que naceu precisamente en Galicia. Sí, eh? sí, vale. eh, logo, pois, eh, foi modificándose, foi eh, evolucionando de xeito diferente, sobre uh -huh. todo na transcripción. Uh -huh. Nos Estamos máis influídos por o castelán Claro E eles, pois, casi non pronuncian as vocais Casi falan só con consonantes Que o que dificulta un pouco o entendimento Cando vas a lugares así longe da raya Sí bueno, esa similitude e ese valor, esa valoración que, que fan os amigos do Couto Misto fixo que vostede sea nomeado como suiz do Couto Misto algo que, que sí, que é simbólico, pero que en realidade esa, digamos Andorra galega, sí, sí. pois pues ten muitísimo que ver co, co, con certa independencia ou certa forma de, de actuar que tiñan os, os galegos naquela, naquel recuncho galego que non era nin galego, nin castellano Celani en portugués era un, no. un, un lugar que, que teña independencia um, casi total. Sí. Home, era unha república que que se mantivo desde a Edad Media, desde a Alta edade Media ata o século XIX. de Xanobi. De uh -huh. con, con unha maneira moi peculiar os tres, os tres povos, uh -huh. cada un nomeaba o seu xuiz. Sí. Uh -huh que tiña tiña que resolver os problemas que habría entre os veciños máis tamén dirixir mm. a, a aqueles tres povos, e efectivamente era unha república independiente mm -hmm. sí, sí, sí. independiente de Portugal e independiente de España, e así se mantivo ata o tratado de Lisboa si, mm -hmm. si, sí, sí, bueno unha... El... É un fito extraordinario e histórico sí. que, que, que convén manter e de feito, pois, pues, bueno, vostede pues, ampliará esa nómina de xuíces que, que ben o merecen, polo menos é o, o que están facendo polo o, eses amigos do, do Couto Misto que poñen en valor algo que Que, que os galegos daquela tiñan como como unha algo fundamental posto que ademais eran completamente como digo vostede, completamente independentes de, de dos dous reinos o galego é, o, o si sí, galego esturo, o, o galego castelán yo o portugués de verdade que eh, é un feito extraordinario vai, vai a disfrutar xa verá de, verá vostede que eu estive en elino unha ocasión para cando lle, lle concederon ese honor a un grande amigo que tiñamos, que era o correspondente que tiñamos ali en Lobios, que era o alcalde de Lobios, concretamente, don José Lamela. Sí, sí, sí. Despo eu, eh, eh, non sei se... Hai, penso que temos os galegos outra Andorra por a parte de Extremadura, porque hai sitios... Hai un sitio, vindo outros falar falaron del... Que falan galego, falan castelán sí. dice, e, fala, e dici o chaval que é un chico noviño novo, mm. dici e tamén falamos eh, portugués si, sí, hai unha zona de, de, de, de Extremadura que ten tamén unha especie de, de raya interna sí, sí. Sí. o Baldoellas, Baldoellas sí, sí, sí, sí. o Baldoellas o Estiben uh, precisamente vai facer pasado mañá Uh -huh. Unha semana ou dúas, non mo sei agora moi ben Estiven ali o día 4 En San Martín de Trevello Ajá, San Martín uh -huh. de Trevejo sí, sí, sí. Eh, Porque mm, Fixeron aquel Concello Unha homenaxe Declarando o fillo predilecto Do Concello A Domingos Frades uh -huh. Que era membro correspondente da Real Academia Galega desde 2004 uh -huh. que entramos tres, catro entramos 4, un, un do Bierzo, outro do E.O. outro de I.Q. que son eu e aquel dos tres lugares uh -huh. que como se chamaba na, na fala uh -huh. eh, un, ben, sí, sí. Eh, un ben de, de, cultural, sí. de sí. interés cultural de interés si declarado por Extremadura uh -huh. eh, eu precisamente fun Como compañero daquele home que morreu aí un ano uh -huh. E ao mesmo tempo, pois, eh, levando unha representación da nosa banda de gaitas Da que son eu gaiteiro tamén ah Si sí, sí, sí. vemos ali tres gaiteiros e dous eh, de percusión uh -huh. Pois, tocándolle uino, o hino galego Os airen do, do, do Concello, ás autoridades uh -huh. Entras que estaba o presidente da Diputación de, de Cáceres o alcalde, uh -huh. eh, xente que logo veu falar conmigo, uh -huh. eh, o, o rector ou director da Escola de Idiomas de Cáceres, que me falou en galego, e digo, ti eres galego, porque o falas perfectamente, non faz... é que o fales. Sí. Dice, no non, son o director da Escola uh -huh. de Idiomas, e ti creo que eres Felipe. Sí, dice, sí, sí. pois teño que agradecer que eh, cando fuches... Uh -huh procurador nas Cortes de Castela e León conseguiches que en Ponferrada Ajá. na Escola Oficial de, de Idiomas se implantara o galego. Eh, e, sí. bueno, no. pues así foi. Pois pues sí, señor. Una... Un, un, un feito do que nos, eh, nosotros nos gabamos pero feito de que, que vostedes, non somente por ser gaiteros, sino, sino tamén por participar eh, eh, pois activamente na cultura mm -hmm. galega eh, paga pena tamén nos coitamos, de, tamén nos vimos aquí en, en Rosaría de Castro sí. na, na, nosa partid, na nosa asociación Rosaría de Castro, que precisamente patrocina o noso, o, o, o, o noso um, programa de radio, tanto este como de sempre sí. en Galicia en Radio Cornellá Eh, que po, bueno, que Espero que, te, que, que teña un bon recordo daquela visita aquí no parque de Can Mercadé uh -huh. Pone, Claro, claro que sí ahí Estivemos aí anos. Creo que volveron outra vez Eu non pude ir esta última vez porque estaba doente uh -huh. Pero que, aquelo foi maravilloso Sí, sí Claro que si. Sí. Elobo taméntrouxemos nós como consecuencia de ir alí. A banda nos da Rosaría de Castro aquí alubian ao noso festival. Sí, sí, un grande eh, festival de este sí. ano van a Ortigueira Sí. Eh, tamén a, o acompañarán algúnns músicos daqui de Luvián porque non podern vir todos eles porque claro, ademais eh? creo que o, o, o jefe da banda tivo ti un accidente de moto hai tempo e non está ainda non está recuperada <risas> recuperado de todo pero sí. que creo que vai ben a recuperación si, sí, si, sí, gracias a Deus a, a Oliver, pois vai vai ten, ten unha certa uh, inmovilidade por culpa da perna esquerda pero que en realidade pois éo na, na, na rehabilitación pois a, a, a consecuencia porque do, doctor do, do parece ser que, que, que vai vai vai mellorando non pero claro que si tu un accidente que, que nos puxo nerviosos a todos porque pen, nun primeiro momento pues pois, tivemos un susto moi grande pero bueno a, a gracias a Deus o, o... después a primeira operación que lle fixeron durou nada menos que cinco horas sure. Por eso, que, que, bueno, tiñamos así un poquinho... De... Bueno, contenos máis cousas con respecto a, ese, a a esa celebración que teñen previsto homenaxe a, a un antifascista, non según teño entendido, que, que van a facer aí en, en, Semande, en Sernande. Sernande, non Sernande, me parece que sí. Te... Sí, Sernande, Sernande. Sí, en Viñáis, ¿no? Bueno, é, é o único que podo decir, porque agora mesmo non sei ningún nome dese... De de que era da... da dos guerrilleiros que estaban no monte sí. eh, Ode... agora mesmo non sei ningún nome porque é sí. er, er, era... onde vou participar en a Agudiña sí. es, o mesmo día pola tarde uh -huh. en donde se proyecta un, un documental sí, corto, sí. Sí, un sí. corto de eh, uns periodistas e é unha que fixo precisamente estudios de, para facer películas, para facer eh, este tipo de cousas uh -huh. Eh, con, en Lubián, grabado en Lubián eh, proyectas esta vez, ya lo lavaron por varios hitos, proyectas en Agudiña que se llama eh, meninas que habían eh, hombres encadeados que, sí, sí, sí eh, sí porque que había en Lubián un, un barracón en donde sí. inventaron aquel o no te, régimen de Franco en los años 40 uh -huh. Caray. de redención de penas a cambio de traballar lo ferrocarril uh -huh. Uh -huh. ah, sí e viñeron aquí, trauxaron aquí xente que ademais, normalmente destes que estaban encarcelados eran todos xente de carreira, de moita cultura que nunca as viran máis gordas pa traballar a pico e pala no túnel de Padornelo carai e, e, e entonces, pois um, as meninas e, por, meninas porque falou con varias mulleres mm a rapaz, facicio corto, o seu pai acompañando, a que é un periodista, Xavier López Rodríguez, ah. de San Ciprián de Mисende. De San, ah. San Ciprián de Mисende, quitamente as Portelas. Eh está outro lado do do non? O dicía Claro, sí, sí. que tamén falan galego. Si si. Também no sí, sí, morreu sí, no sí, sí, Tuela, Si si si. Eh, pertenece a mesma mancomunidade que a nós sí, sí, sí. somos concellos moi pequeniños que é como se si féramos un concello todos os que vivimos nas portaelas ajá. o presidente da mancomunidade ajá eh, entónces pois eh, ese, ese ese corto pois entrevistan a xente que se acorda de onde estaba aquel barracón uh -huh. eh, a vida que levaban ali pa, redimindo penas uh -huh. e aí vou estar eu tamén como ponente porque axudei eu con información Para... e acompañándoos o lugar en donde está ainda o barracón sin lo usado pero que, que ainda se conservan os muros uh -huh. aunque probablemente ahora que ainda teñen que doblar a línea do AVE porque neste tramo, eh, solamente, aunque están feitos túneles ainda hai aí un lugar que teñen que facer a vía uh -huh. e, e montala entre Pedralba e Eh Vila Bella. Ay, Vila Bella eh, sí, sí, sí. Eh, teñen que facer un viaducto que non sei se si non pasará e eh, botarán abaixo ese barracón que eu quería poñelo en valor. Claro. Facendo claro. visitable. Tiñámoso xa limpo pa que se limpamos un camiño destos de Va ir camiñando pa facer andainas uh. ata li. Eh, bueno, en fin, inda ahora mesmo non sabemos se si desaparecerá ou continuará. Vale. E é o que vou participar. E pues... eh, bueno, e se si podo ir pola mañá a Xerlande, pois pues vou tamén, porque evidentemente o que se facía nesta fronteira da Raya Seca era que os que eran perseguidos por os Ciudad... guardias civiles eh, nos concellos de Viana, de Aveiga, da sí. Cudiña, de, uh -huh. de todos estes lugares por aí, pois pues, es... pasaban a Portugal e quedaban do outro lado e aí, pois, vivían a mellor coesa xente e tal e eh, aí, pois, pues, deberon de coller en Xernande precisamente, quando empezaron a colaborar sí. os regímenes de, de Portugal e de España, as dúas dictaduras eh, e por iso é o que se lle fai esa homenaxe a esa persona, igual que hai anos a mesma xente que fai este homenaxe, pois pues, fíxolle lle unha homenaxe tamén ao médico de Lubián Ajá. que era Ourenxán si, sí, si sí que se chamaba fábrica coellos, apellidaba fábrica coello un monolito tamén, non? o monolito non, o monolito é a un que mor se matou un... ah, o, o, o enxeñeiro era o rector da universidade de Santiago no ano 33 sí, sí, sí, sí. e se matou indo ao Parlamento Español as Cortes, ele sí, sí, sí, era sí. galeguista sí, sí, sí, e no... se matou aquí no Concello nunha curva, e un monolito hai pouco, sí, pois pues, sí. en decembro quando facía os 90 anos da súa morte. Ajá. Pero tamén tamén a este médico fusilaron en Zamora, chamávanlle o médico dos pobres porque sí. naqueles tempos era un médico municipal, casara aquí, non tiña fillos. Eh, hubo un un general do exército republicano Caminero. Sí. sí que veu, de, veu para tratar de parar o golpe en, no noroeste, en León eh, en Galicia, e Galicia, tivo, tivo que fuxir, e logo, pois, pues, pasou por aquí, sí. eh, deulle, eh, dormiu en casa deste home do médico algúns días bien. hasta que pasou a Portugal, precisamente por San Ciprián de Hermisende desde aquí ah. a movimenta para regresar a Madrid, uh -huh. e eh, logo aos coaxudaron, Pois de tibernos, e, a, e o médico por estar en súa casa fusilaron na tapia do cementerio de Zamora Oy, pois, carai, carai. evidentemente ¿Cómo? xa coñezo desde aquela que eso foi alá por o ano 2003, 2004 ou 2005 cando, cando se lle fixo unha homenaxe ao un médico este de Luvián médico, de... médico dos ah, pobres a... O médico eh, dos sí, sí. sí, porque é que iba por as casas E o que non tiña para pagar Pois a millor a ese doente Levaba lle ao millor un cacho de xamón Que na súa casa Na casa do doente non o había vaya, vaya. É dicir, que en lugar de orar Hasta, hasta levaba sí, sí, sí. Eh, Pois cousas Que naquela casa do enfermo non as había man, pois pues, habería que facer tamén un, un libriño recordando todo iso. Con respecto ao, ao, ao pendre que dei vostede que que ao mellor eh, pois eh, non sei, pola construción ou ou, por, ou por, por non sei, por Por la próxima i, i, mm. intervención de Renfe, ¿podría ser, ainda que fuera recoller parte, eh, eh, trasladarlo? O mejor, ¿podría ser hacer algo así, pare, semellante, no? <risa> bueno, Por si acaso. Vamos a ver si puede quedar en lo mismo sitio, porque trasladarlo mayor, no mayor. hay más muros. Vale, vale. muros que fijaron los mismos presos, aquellos... <risa> ah, Sí, sí. Eh, están feitos con hormigón e penedos Tirados ah. encima do hormigón Supoño que levaría os tableros por ambos lados claro, mm -hmm. E tengo o mellor 50 metros de largo por vez por de, de ancho ah, E eh, eso trasladálo ao outro lado é imposible Porque o desfacer claro. eh, romperían os penedos Non é como se si foran xillería ou alguma ou Non é tan xixelo Non é un muro ben feito, vamos Exactamente, sí, claro. sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ha feito a presa, pero levar tanto hormigón non, se caeu, desapareceu o tellado pero o, no. sí, sí, o sí. que é a, a estructura e as paredes, o sea. pois iso inda que uh -huh. Bueno pois o galla que, que se poida conservar e ao mesmo tempo, iso é o que te usted de, de, dice memoria histórica, uh -huh. é dicir memoria claro. de, de algo que sucedeu e algo que, que hai que, que reservar ou polo menos que, que os nosos novos se, o coñezan, non? Bueno, todo iso está recollido nunha novela que escribiu unha periodista que foi de, do país en Santa Coloma de Gramanet, Ajá. Que escribe tamén en catalán, que que se apellida Outrera. Outrera. Aha. Outrera. Pues... Eso si buscan por aí unha periodista, pois pues, esta muller naceu en Poira de Sanabria, pero os pero o seu pai, uh -huh. seu pai era Casou cunha de Lubián eh, Traballaba de camioneiro Precisamente na construcción do túnel de Padornelo Ajá. E aí la elaborou Cas memorias eh, da súa familia Do que ouiu falar na familia Pois un libro que se chama A golpe de Barreno mm. eh, Que Acabou de sair o ano pasado Publicaron A, a colaboración do Concello de Luvián, en donde fala precisamente deses presos, e de, da construcción de todo o ferrocarril todo que é memoria histórica non podemos decir que sexa unha novela histórica por, pero, porque hai personaxes ficticios pero tamén os hai reais ah. eh, a min gustoume tanto cuando Alín que a ao galego e está ahora eh, por a editorial Rinoceronte mm. de Cangas de Morrazo está na imprenta para sacala tamén en galego despois de facer eu a tradución, ah. seguramente que dentro de un mes ou así podemos a presentar tamén en Luvian. Aí es eso xa queda aí pra sempre, pues, para sempre. claro ela. que sí, claro que sí. Tenho... Iso. Pois te, si. Pois se ten o seu contacto da da señora Otrera, sería interessantísimo falar con ela. Claro que sí, é eh, eh, que nos diga os seus eins como fixo ese traballo tan interesante que vostede como acaba de decir traduziu sí. e eh, que mm -hmm. nós estaremos ao tanto para poder darlle información. Chávase... Chámase como escritora en catalán Chamase Joquima Porque como se marchou aos oito anos Puse la fala catalán Joquima Utrera sí. Joquima, Joaquina Utrera Redondo Se chama Joaquín mm. Utrera Redondo Se entrades en internet Veredes veredes, todos os libros que ten publicados Unse en catalán E este bien. en castelán eh, Autorizou uma mina a facer a traducción en galego E pues. eh, dice que lle costa moito Pois moi ben, intentare, aparte de que lle gusta, nos estaremos o tanto para que cando se faga a súa presentación en Lluvián poidamos ter a... a exclusiva para todos os nosos oyentes e xa, xa lle chamaremos outra vez para que nos diga algo agradecemos moitísimo e volvemos a felicitarlo, don, don Felipe este traballo que, que está facendo pola cultura en xeral que non somente é galega, sino tamén castelana, porque precisamente se vostede cando participou no, no Parlamento fixo que o idioma é, que o idioma se se recoñecera e, e yo, yo importante de todo isto é a comunicación tanto da que sea en galego como en castelán non é? Claro, claro, eso es. Muy muchísimas gracias, don Felipe. Hasta otro momento. A ustedes, a vos. Deña. Hasta luego. Hasta luego. Perdón. Que, ofereceu, que é por ela ser menina Que é para estar perto de Deus Foi assim da pequenina Que quiseram ensinar Que tem lugar na cozinha E em casa a costurar tem cuidado, oh Carolina Que o lagarto dá ao rabo Tu até te vês, rainha Queima-te o patriarcado Ser uma mulher é teu cuidado Cuidado com a Carolina Que vem de punho cerrado Cuidado com a Carolina Maria Carolina, deslandos para vocês Nasci o amor antigo, do Kiki e da Inês Tu queria jogar com riso toda a minha insensatez Que é por ter crias comigo e agora conto com três A saia da Carolina nunca aqui teve um cabido Eu ando bem calçada, vai perguntar ao David Debaixo do meu hoodie não gostou de dar nas vistas Cancela as minhas entrevistas Eu tenho sardas espalhadas como crãos de areia pede tem uma canção, eu tenho uma mocheia Avisa o lagarto que eu esmago com o pé Não há tempo para rastejos em terra de jacaré Não há tempo para vocejos quando Do dia me chama, eu vivo da fé, a quem vive é da fama, a saia não é de da ningaí, Carminha, io oh, aí, oh, Carminha. Oh, oh, oh. de divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta Xarada Al programa de cinema de Ràdio Samboy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 Bueno, bueno termina, pues termina, con termina, esta peza Terminamos de escuchar Ayúdame a sentir de Xavir Díaz Que es el último disco de, de Xavir Díaz concretamente, Que tenemos falar con él Pero ahora tenemos otro lado del fío telefónico Un escritor lugués ¿no? Lugués nada más y nada menos Manuel Vázquez Sí señor. Vamos a saudarlo Muy buenas tardes, Manuel Boa tarde, que tal, como de Saúdos de Lugo Benvido, moitísimas gracias por atendernos E moitos parabéns por ese traballo que, según teño entendido Pois xa ten varias presentacións e, ademais, vai con, con moi bon éxito O prazer da chubía Pois sí, levamos xa un, casi diría, un longo percorrido Fai casi un ano que saiu Chegou as, as librerías na, na última semana de maio do 2023 uh -huh. Elevamos-te así eh, temos, temos ilusión, temos entusiasmo e eh, eh, traballamos eh, eh, os resultados ver, Na literatura galega xa sabes que os resultados son sempre pequeniños Pero hai que hai sí. que valorar o que, o que imos acabando eh, Ademais, eh, ese libro parece ser que mm, está escollido Ou polo menos escolleno algúns dos nosos ointes e seguidores para, para agasallalo como libro dedicado no día das letras galegas que vai a ser mañan, pero bueno día que, que se estende para todo o ano según sí. teño entendido, as letras galegas deberían ser todo o ano non que ven que os presaches efectivamente, as letras galegas <risas> deberían, ser, deberían ser todo o ano, si esta ben un día pois dedicarlelo, facer como unha festa grande non é eh, mm -hmm agradecer ese herdo cultural a meirán de obra colectiva do do povo Gale, galego, non? Sí, sí. Unha cousa que, que mmm, temos que destacar do teu libro, e polo menos eso nos indicou indico, alguén que xaoliu, que é un tal Kike, que tamo, ah, de, sí. de, parece ser que te coñece pois pues díxenos que ten moito que ver co, co, co ambiente rural, que ti sí. ti mmm, mmm, describes ou descartes, Eh, polo menos eh, traballas eh, na túa escrita moitísimo eh, esa reivindicación ruralila. Sí. Pois sí, eh, é certo. Falo un pouco uh -huh. da aldea de antes, aldea uh -huh. de Candeo era neno dos anos 70, uh -huh. e viaxo dende aquela aldea a aldea de agora, a aldea dos dosos sí. días. É como unha ida e volta continua, uh -huh. sempre adiante e atrás, Eh, porque de algún xeito os prexuízos que existían na tempos aínda se manteñen, non? Eu diría se me permitides que se reflexa moi ben cun exemplo. Mm. A inmensa maioría de pais senais da mm -hmm. da miña admiración que aprenderon a falar en galego prefiren escollen o castelán como lingua materna dos seus fillos. Redúcese así de xeito dramático ah. a transmisión xerarional da fala, non? Uh -huh. Un pouco ese ese autodio persistente, un pouco a temática da, uh -huh. da novela que hai de trasfondo. Uh -huh. Sí, sí. sí, sí. Eso, eso está, é bueno, esa vergonza allea, non, sí. que, que lle toca a vivir a, actualmente a esas persoas que diste que, que, se, que, que, que o pasan mal por, por non empregar o, o, o, o galego porque pensan que a que, que, que, que se enganan que é mellor comunicación en castelán, non sei. Algo, algo ten que ver con, con ese autoodio, non? Sí. Sí, sí, sí, sí. Está-me da dando e, risa e, porque eu estando aqui en Barcelona un ano e medio, máis ou menos, que xa choveu desde aquela, mm. pois dicía do xun, que ere, e, e, era o curmán de, dun tio meu, díxome: por dios, non fale des galego na, no metro ni no autobús. E, e dixiñou, pois vou a fixe, mm. que é o no único que me vou a defender. Claro, eh, a, a comunicación non ten, non debe ter fronteiras. Non. O idioma non é, non ten que ser un, un unha un muro de de, senón que ten que ser eh, comunicación, o que non, exactamente, o que se trata de comunicar. Claro, claro. E, efectivamente, e... efectivamente, xa o dixestes, eh, podemos empregar o galego en, en calquera momento, en calquera sí. lugar no que nos encontremos, non sen sen tratalo como se fose unha unha lingua secundaria eh, ou cun rol secundario na, uh -huh. na sociedade, libremente Eu sí, sí. que me dixo a min, que, que con respecto ao teu uh -huh. traballo, é que tiña moito que ver precisamente co rural, polo feito de que algunhas das cousas que se fixeron que, que, que como dixi, os, pa, os pais sí. da Goro, ou sí. os nosos pais tamén o que vivir unha aldea é, é, é vivencia real é, é, é creativa, non, non uh -huh. había nada que, que fora en contra no. da, da propia natureza non, en absoluto eh, a cultura dos labregos eh, ten valores moi interesantes moi moi mm. importantes mm -hmm. eh, por exemplo, un que eu sempre resalto nas presentacións, non o cooperativismo mm -hmm. como facían os traballos a malla, por exemplo que se no, facía sí. Pues, axudándose uns aos outros ou como establecían quendas para ir cofacendo o monte ou quendas para moerno o moinho sí. eh, hai moitas cousas que podemos aprender da cultura dos, dos nosos eh, antepasados eh, labregos eh, que se poden aplicar os días de hoxe. Podemos estar orgullosos de, de ser do, sin idealizar porque sí. tampouco queremos volver aqueles tempos nos que había no. tantas necesidades no? eh, por suposto. Necesidades e dificultades, porque <risas> por exemplo eu acórdome de Cati Bueno, porque que, que eu, decir, eu reivindico tamén a, a, a, a non sei a posición e a situación rural 100% porque hasta oito 8 8 anos non fun ás colas, estive en aldea concretamente. E, e, e, e cando nos chamavo o, o Que non, se, non, se, non, non se dicía consellero, non sei non me acordo como se dicía a persoa que, nos, que, que que chamaba na aldea para poder limpar, por exemplo, un, uh -huh. un, un, un camiño de carro, non sabes? Que había que, que uh -huh. po, po, sí, sí. Po, entre todos todos os veciños, sí, o que non aportaba unha aixada e eh, eh, mandaba unha persoa para poder limpar as silvas ou os sí, tochos uh -huh. que fora, para poder pasar por, por aquel camiño pois, pues, mm, eh, o por exemplo, que nos convocaba para poder ir a, a, a semente das patacas ou a, a recoller as patacas da, de, de fulanito, sí. non? Bueno, pois, pues, mm, mm, é un recordo ou unha lembranza de algo positivo. que sí. Aprendía a facer cousas que os meus maiores me enseñaban. Si, si, sí, sí, sí, efectivamente. <risas> Aprendías a facer moitas cousas para sair adiante na vida para afrontar as dificultades e tamén a, a facelas de xeito cooperativo non entre, entre sí. veciños e cos medios que se compartían non só co traballo de cada un senón as ferramentas que tamén sí. se compartían en moitas ocasións é un bo exemplo sí. ese que pos sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, e eh, eh, eh, o feito de que eh, se compartira decirse, quería decirse que despois tamén había algo de, de lúdico non porque acordame eu lembro moi moi veré vale moi moi no? no a esfolla es. do, do millo o sea, na, na, no patio sí. da casa da miña abuela pois pues, xuntábase toda a xente para poder esfolar sí. o millo, non sabes, quitarlle eh eh eh, sí. eh, eh e ya que lo era que iba acompañada de, de, de, de toques de, te, de pandereta de tambor de cantos, non? E e además recados entre, sí. entre, entre as persoas sí. A min facía de recadeiro, non? Vaille dicir, <risa> va, llévalle isto a aquela, porque quer, quería decir que aquel que aquel que estaba <risa> esfollando na, na, na parte esquerda, pues, sí. eh, pues, quería falarlle a a muller da de, de parte de dereita, non? ¿Ah? Sí. Eh, recados e eh, eh, eh, xogos, non? Si, sí, si. Sí. <risa> xogos. Eh, sí. Que claro, eh, digamos que traballaban 365 días ao ano Por sí. tanto, o tempo de traballo tiña que tamer, tamén ser De algún xeito tempo para a parte lúdica non sí. Traballaban e cantaban Traballaban e relacionábanse, Traballaban e, e facíanse noivos Este tipo sí, de cosas eh, eh. Si, sí. sí, sí, señor É sí. o que te decía, eu, mandaban de recado Sobre todo na sega, segando Tamén, tamén Xer, tamén, se, tamén na sega, na sega acababan de segar e eh? puñanse a cantar. Tamén. Bueno, eu, a xer, a, a xer non, pero eu eu esa da del follá, da moitísimo. Tamén, <coughs> tamén me acordo porque a avuela miña miña mamá a má rosa, non lle chamávamos sí. abuela Bueno, pois pues a a miña avela pois pues, eh, tiña un forno que compartía. Eh, todo o ah. mundo non tiña forno na aldea, non? Entonces compartía, uh -huh. viña xente con, con, con madeira para poder para aquentar o, claro. o, o forno, pero ao mesmo tempo traía a súa masa para poder facer os o pan. O, o pan e tal. O bueno, pois pues, mentres agardávamos que que o pan se fixera, por xente sountábanse aí ao redor da patio, eh, contaba contos, contaba cousas e eh, eu En Candilar, eh? eu quedaba ali en Candilar porque, bueno. porque era era unha sí. maravilla que lo descoitaron os vais. Que, que boas scolativeches con Mamá Rosa, eh. Sí, <risa> no, sí, vale. Bueno, era unha curso fantástica sí, sí. Que bonito, que bonito, certo, sí, certo, sí. certo, sin dúbida. Si, si. e esas lembranzas ou parte delas rurales por así dicirlo, ti tamén as recolles no, no teu traballo, o pracer da chuva, que ten moito que ver tamén a chuva co sí. co idiosincrasia galega, non? Claro, e tamén un pouco título ven a, a conto de que hoxe en día as sociedades son fundamentalmente de cultura urbana, uh -huh. entón, que se entende por go tempo? Pois tempo de sol, para poder ir a pasear, para disfrutar gozar do ocio, uh -huh. de, do tempo libre, non? Pero para un labrego, moitas veces o sol non é bo tempo, porque se hai secas e se as colleitas sofren, o, o sol pode ser incluso mal tempo, non? E ás veces a choiva é, é bo tempo. A choiva, sí. recordo que dicía meu avó, ás veces nos días de primavera, eses días quentiños, cando orvallaba, sí. dicía, vence medrar os prados. Ah, era, era, bo era bo tempo, non? Porque ian ter comida para as vacas, iso significaba ter leite na casa, etc., sí. non? un sí, sí. pouco tamén vai, vai por aí non a cultura da choiva e, e a diferente forma de entender o que é boema ao tempo eh, entre a cultura rural e a cultura urbana si, sí, porque a choiva aparte de que medraba o prado sin sintiese hasta medrar o prado a herbar Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, sí. sí. Que de hecho si, si nos fijamos en somos observadores nos días de primavera, sí. efectivamente, casi casi se ve, casi es, sí. como si una cámara acelerada fuese mostrando las imágenes, se casi se ve sí. se ven de sí. Sí, sí. Eh, y todo eso traslada precisamente en el del claro. trabajo, eh, que, que que se llama por hacer da chu, lluvia, pero que eh, que ten un prólogo de un, de un grande mestre tamén, non? de ah, Trasorras por, por sí, sí, sí. Tiven a sorte... Ben, Xesús Trasorras foi un pouco meu mentor non neste <risas> mundo da literatura Él foi o primeiro que leo a, a novela animoume a publicala fixoume uh -huh. un prólogo maravilloso que xa me decidiu definitivamente a dar ese paso porque o principio pois eu nunca publicara e hai aí certo pudor sabes? Sí. A parte. A parte da novela ten un fio autobiográfico. Mm. Ese fio autobiográfico non é porque eu considere que a miña vida sexa interesante, senón uh -huh. porque serviume de algún xeito de excusa para falar de labregas e labregos, Ajá. que non respondían a ese cliché, a ese prexuicio de atrasados, de ignorantes, senón que eran todo o contrario. En moitos casos eran incluso xente adiantada o, o seu tempo e que son personaxes reais que aparecen na, na novela. Personaxes uh -huh. da aldea de antes e da aldea de, de hoxendía, entre eles, pois, meu sogro, non? Uh -huh. Enrique davica Vica, de Baleira, é eh, un dos grandes protagonistas da, da novela, non? Uh -huh. Que... Que, que, falando de, dices tú que, que, que grandes personaxes Eran tamén grandes personaxes E grandes creadores Porque eu, eu acordome m, m, Vou te contar un detalle no? Que no... no... A chuvia aproveitaban um, Aproveitaban que a chuvia eh, eh, Enchera un, un pequeno envase, un lagoa Que había na parte de arriba da montaña eh, eh, Esto é cerca de Ceranova, en Cobelas Bueno, en Xamirás, concretamente Entón aproveitaban que a chuvia mm, mm, Enchera Aquela pequena lagoa Para despois para despois aproveitar a levada Aquela uh -huh. agua, aquel agua Convertila en levada Para poder regar na, na, na zona baixa Sabes? Eso, claro, claro, Eso, eh, pois, fixeron os avós Contar a miña, a miña mamá Rosa Contábame que fixeron os avós dela uh -huh. eh, Mirando uh -huh. o, unhas levadas que fixeron os romanos na parte de Villavedal. Vedal sí. o, Ou xexe que eles eh, aproveitaban o traballo de, de outras pessoas Pero imitando algo que, do, uh -huh. do que fixeron outros enxeñeros, non? Sí, de algún xeito, sí, sí, é un moi bo exemplo Mamá Rosa, pois pues, como todos os, os labregos os nomos gandeiros do xendía que xa son máis que nada Eh, pois empresarios, non? So, claro. A breve tradicional eran homes e mulleres do Renacemento que sabían facer de case todo, non? Uh -huh. eh, a parte da experiencia, a observación, a eh, observación do, de culturas anteriores, a transmisión oral de xeración e xeración, uh -huh. sabían facer case de todo. Eles tiñan que afrontar os grandes retos que lle xaía plantexando a vida, porque tampouco tiñan moita axuda externa, non? Uh -huh. Eh explicárselo muy bien bueno eh, referíame a eso que, que, que no era que, que eran personas creativas que no eran sí. eh, o, o, eso, o, o, o que din, era el abrego la aldea no o sea ese desprecio no no <risa> eh, Sí, sí, aparecen as persoas eh, urbanitas ou sí, dilitu. Ah, bueno. aparecen esas persoas porque non coñecen ou polo menos non viviron ese coñecemento, si unha mirada como de lonxe, non coñecen sí, sí, por dentro sí. a cultura dos labregos, Falta cultural, falta. Si, falta. Que si sí, sí, unha falta cultural que que bueno, que si ti aportas ese sí. traballo para que eh, no teu no, na túa novela a, O pracer da chuva este aí reflexionado fantástico. Por certo, sí. cual, Medula Editorial, non? Sí, efectivamente, Julio López Valcárcel e Diana Valera Puñal os lectores pois, de Medulia Editorial pois apoiaronme moito en todo o momento. ten moito mérito hoxe en día para pequenas editoriales apostar polo libro en galego, non? é moi difícil estar presente nas librerías, é moi difícil vender. É, non é unha aposta de, non, non é negocio, senón que é unha defensa da nosa cultura é unha loita, unha resistencia. Bueno, aparte de resistencia, nós como somos Talismán, xa che garantizamos que vai vai a ter unha segunda ou terceira edición. Xa verás. Estamos nós convencidos, xa te digo, nós somos Talismán para as persoas que entrevistamos. polo tanto, temos unha boa lista deles, ademais. o que o si che quero preguntar eh animas tentón a continuar coa túa tarefa escritora? Si, sí, de feito, non teño alguna cousa máis, eh, terminei, hai pouco tempo, un poemario, e ah estou traballando noutra, noutra novela. Ah Tenimos pouco bien. a pouco a empresa. Pois, agradecemos-te moitísimo e eh, felicitámos por ese traballo que estás a fazer. Eh, aquí, Armando, dice, a ver, onde eu podo mercar, xa te dicen? Me dúbete a editar. <risas> o sea, no, eu, vou, eu vou maluco, ele a avalme, está... Hasta... <risas> Pues, tar... por exemplo, é unha boa librería, verdad? Sí, sí, bueno, sí. Murallas adentro, murallas adentro. Sí, sí Senón eh, na, na, na Morín que pa, pa pa parece ser que ha en... sí. de presentala hai pouco, non? Sí. Eh... sí Steven, Steven en Castro en Ribeiras do Lea, Na librería Morín facendo unha sinatura de exemplares, sí. eh, en presentaxe no Novello cárcere Non, en Lugo non presentei no vello cárcere Presentei nun, nun local de eventos que se chama a ferretería E tamén no hospital onde traballo, que eu son celador de, de urxencias ah, sí, No sí. hospital universitario Lucas Auguste en Lugo sí. Presentei tamén no salón de actos do hospital de Lugo Pero fixemos xa infinidade de presentación ah, no? Se a caspa máis chamativa foi unha que fixemos en Berlín eh, O ano pasado, creo recordar que foi en agosto ah, ah pois, non era boa. É que eu teño Muita unha gracias. sobrinha que traballa tamén no mesmo hospital. Ah, Anda, a... que ben, que ben, pois pues seguramente nos coñecemos, Seguramente. Eh, sé bastante grande, moi horizontal, aí é sí. eh, un hospital moi horizontal, porque hai bastantes distancias. Sí. E eh, ás veces ás veces non nos coñecemos tanto, pero sí Si, sí, si, sí, si. Sí. Bueno, a verdade é que hm mm, tes uh, suficiente tempo para poder eh, Eu alegro-me moitísimo de que ese traballo teña moito que ver co, co ambiente rural eh, de xe sí. que teñas moitísimo éxito en toda esa tarefa tua sí. Por certo, non te impide a veces, xa que te coñecen por, por, por esa presentación do teu libro que, que, que a, o teu traballo eh, no, no hospital a mellor te, te incomode a xente que coñecen o teu libro, gustaríame que, que mo asinaras Non, non, non De feito, o meu traballo foi unha fonte de inspiración Para o libro, ali tamén me relaciono Con moita xente por rural, con moitos pacientes sí. eh, As persoas cando están enfermas Son moi agradecidas Ou non son un traballo moi agradecido Todo o mundo te agradece os, os cuidados Conheces sí, sí, moita sí. xente cando os pacientes queden falar, eu falo con eles escoitos, uh -huh. sobre todo xente maior que está moi xoa, e foron unha fonte de inspiración. Algúnha vez sí, me sorprende, e me sorprende bastante cando me reconhecen e me comentan algo do libro, e a verdade é que iso xa paga sobradamente o meu, o meu traballo. Uh -huh. Pois tamén, tamén o mereces, é, é dicir, se si te traballas, claro. nun, traballas nun sitio onde atendes as persoas e entonces eso lógicamente pois eh, é de recoñecer que as persoas que eh, ti que sexen aí, pois che o lógicamente, ah, no. E ad, además no hospital recoñecese bastante. Sábese eh, quen recoñece de verdade quen non. Si, sí, si, sí, é certo, é certo. Mm. Eu por Pero... sorte ou por desgracia, pois, tuve bastante tempo e eh, en fin, que Premien foron ángeles. Es escuito a cousa, ta, tamén está desespostos, eh, porque hai ah, algúes sí. que tamén non <ríe> sí, gardan. Sí, pero, as... A experiencia cos pacientes, eh, o balance é moi positivo, eh, o balance é moi positivo. Eh. Calquera pequena cousa, agradecen, dentro do que os celadores, que xogamos un papel importante, inda que non estamos considerados sanitarios, sí. temos, por exemplo, durante a pandemia, tivemos un contacto moi estreito cos, claro. cos, cos pacientes, sí. Eh, eso é moi enriquecedor enriquecedora a nivel humano, eh sí. aporta moita a chamedrar por dentro. Eh, é unha experiencia moi positiva. Gustáme moito a profesión vocacional, non é que es... foi nun momento dado unha saída. Mm. Eh es que convertendo, ou convertendo co paso dos anos nunha vocación. Si. Sí. Pois pues gustáme a túa parte positiva eh yo, yo, yo lado que lle posteu de dispositivo porque coñezo muitísimo algunhas persoas que, que, que teñen que, que sofren de vez en cando algúns ataques verbais e doutros tamén foi por, precisamente porque non non son ben, porque non son atendidos no seu momento porque pasa media hora do que lles querián eh, e, e as veces hai xente desagradable por menos eso Hombre, me contaron sí. eu estando eu estando no, no... Estando no hospital poishou un señor que en fin tamén soltaba as súas garabatas e, e digo non fale vosted de desa maneira Sí é certo que se dan ese tipo de situacións mm. pero eh, no, no, non son maioritarias non Por eso, eh, por eso que digo que me gusta que a tua... Sí non sei, até o planteixamento positivo, vamos, que, sí, sí. que sí, es, os negativos eh, botámos fóra porque non, non non sirven precisamente para enriquecer aún. Pues, a un. Poñéndolos á porta. Si, sí, sí, sí. Alegr moitísimo. Bueno, Manuel, que pues, que agradecemos moitísimo o, a túa participación de hoxe e xa che mandaremos o, o audio despois cando teñamos a, a programación xa recollida pois moitas grazas por acordarvos de min eh en canto me coñecervos, espero poder visitarvos algún día Posiblem. cando me achego por Cataluña. Pois se se tachegas por aquí, pois buscamos un momento para que o presentes en algunha das nosas asociacións galegas. Concretamente a asociación Rosaria de Castro estaría disposta a ter a ter unha pequena pequeniña charla contigo e presentar o teu libro, claro que claro. si. Sí, ah, pois, estupendo, estupendo. Falaremos, moitas grazas, so desincríveis. Deña, unha aperta grande ha aperta grande dende lugo por certo non día coberto que estamos desfrutando do pracer da choiva. Moi ben, moi ben, moi <risas> Pois. Pues, que saibas que mañán precisamente en Radio Fner remítese o programa deoxe. Sí Ah moi ben, moi ben, Escoitarei, no, escoitareino. Es escoitareino. Deñas. Sals para as dous apertatas grandes. Eh, Moitas gracias. gracias. hasta logo Ta.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 Galegos no va a ir. Rumbo y a Bahía Ruando, rumbo y a dos mil querer. Pois, con esta peza de Xavier Díaz, danos P, pois, para pasar a falaremos con con David. E vamos darlle as boas tardes, saludalo, que xa o temos ao outro lado do fío telefónico, e vamos a falar con ele. David Simón, moi boa tarde, David moi boa tarde, benvido, a moitísimas grazas a, a nosa chamada a nosa chamada é para primeiro felicitarte porque para o día 25 tendes una, previsto unha actividade moi interesante, xa falamos o, o, o comenzou do programa con con don Felipe Luvian que parece ser que tamén participará con vosotros eh, xa nos adiantou algo con respecto a unha actividade que tendes prevista para o día 25 que que, que primeiro se, se fará unha presentación dun, dun documental a menina que vía homes encadeados, non? De Alicia López Méndez, de Javier López Rodríguez, pero que vosotros, como amigos da República, sodes, digamos os catalizadores dese de traballo, non? Pois pues sí, efectivamente, no, no día no, no próximo sábado no, o día 25 de maio temos unha actividade eh, programada en un... Digamos en, en, en dous lo, dou no, localidades, dous uh -huh. sí, a, a Gudiña nos dixo el, A Gudiña e outra ah. en, en Portugal, na zona no... eh, digamos son, son eh, na, no cham, na, chamada Raya Seca, en Portugal entre Ourense, eh a zona de Ourense eh en Portugal. Digamos, uh -huh. zona, uh -huh. pues, sí. Sí. no conceño de, de Viñáis Sí, Sernández, eh, me parece que nos dixo ese nome Sernández, Sernández, sí Bueno, realmente eh, mmm, Digamos uh -huh. A través de Amigos da República E fundamentalmente, en este caso Pues eh, eh, Temos unha certa continuidade respecto a outras eh, Actividades, más, sí uh -huh. Actividades e outras eh, Iniciativas de Homenaxe, recuerdo Digamos, a, a todo A todas as zonas por das lindes de, de Portugal que tiveram pues protagonismo, tuvieron se tuvieron eh, lazos de solidaridades de, de acollida, eh, de de apoio e de refugio pues de moitos fusidos, eh, digamos dos do, do momentos do, do golpe de estado, sí. eh, do do, do ano 36 e durante todo o que foi o período o período da guerra la Guerra Civil, hay que recordar sempre, pois neste caso estamos falando para os representantes de Catalunha, mm. aquí no hubo frente de guerra, o sea, Galicia desde o primeiro momento eh eh mm -hmm. cae baixo dominio dos do golpistas do, sí, sí. Do, do que foi, digamos, todo o régimen eh, fascista. fascista en aquel momento, digamos, de e, eh digamos, formalmente eh pois, tentou escapar e moita xente ese sentido igual que no, no caso da la de, de Cataluña pues en sumamente pues, foi pa posible foi a escape ao país veciño no caso vosso de Cataluña pues, foi a Francia pues aquí eh, Portugal eh, bueno, con moitos macs porque temos que recordar que estaban tanén mádura de Salazar de Salazar sí, sí. Eh, o certo é que foi un territorio de acollida e de solidariedade pois pues para moitas persoas, como decía, como decía de fusidos nos nos anos da guerra e despois tamén un tantos anos após a E tamén, digamos, foi territorio de acollida eh eh neste caso un pouco creo motivo da das das normas tamén de acollida de, de das partidas ou da, da, guerra, da guerrilla antifranquista, da revolte franquista eh, que surgiu surgiu nos nos primeiros momentos, tamo pouco aínda que Galicia foi un territorio Eh, que non, fo, non foi de guerra o certo é que houve actividade eh, an, digamos, antifranquista xa casi dentro do primeiro momento Nese es, aspecto é moi interesante pues, todo todo o que ocorriu ao longo da fronteira Claro digamos, Se se tiñan feito eh, outros homenaxes ome, na, na zona da fronteira da zona de Berín digamos, uh -huh. de que, de, de que da Ourense también na zona de entrimo, digamos, eh, también na zona da, da fronteira de Pontevedra, este caso, xa que no que sería a frontera do río do río Miño. Sí, sí, sí. En eh un... o certo é que nesta, nesta zona de Raya Seca de, de Viñáis, a zona da Budiña, digamos, no que como que sería no oriente de Ourense, na zona, na sí. zona de dónde de de, de, de, Orense, de eh, que era pouco coñecida, se lembravo pouco a pouco, é grazas ao traballo de investigadores locais e de investigadores de moito prestixio, digamos como pode ser en este caso que outro das persoas que está impulsando de primeiro momento eh esta señora se que Dionisio Pereira, un ah. un, un coñecido, digamos na investigación respecto aos movimentos... Eh, de memoria de recuperación da memoria histórica, non? de uma man pero man bueno, él sí sí, en el logo y él ten mo, mo, moi muy muy trabajado, muy zona por todo que mm, mm, vinculado que sería o ferrocarril. Los ferrocarril, los movimientos sindicalistas, que, digamos, hay un experto en zamayo de, eh, de sindicalismo obrero, fundamentalmente todo mundo, no mundo de CNT, todo mundo con los anarquistas, ajá. digamos Este territorio, lo que estamos lo que estamos a hablar, es un territorio limítrofe también entre Portugal y Galicia, Galicia, pero es un territorio también no, no, local. Digamos, la construcción del ferrocarril sí. eh, fue importantísima. Claro. Y eh, Alangou se desarrolló durante muchísimos años, porque sí. comenzó a construirse nos antes la guerra, son los primeros, finales de los 30, en los primeros años la República. Claro. Alangou se desarrolló de, durante... Digamos, todo o período da posguerra. Pasaban uh -huh, uh -huh. unos 55, creo que eso recordar. Ya no no, no, no xa nos anos da no nos anos da, da República. Sí. Eh, digamos foi importantísimo todo, en empezaron a haber muitísimos obreiros e muitísimos sindicalismo uh -huh. de esquerda. Claro. Y el, de feito foi una das últimas zonas digamos en caer baixo baixo os primeros días, digamos, da rebelión eh, o do golpe de Estado, en parte, pues por todas as miles e miles de obreiros que había en toda zoa, claro zoa, eh, traballando no, no, no ferrocarril. qué pasa por la Udiña, é o sea, es que pasa a poquísima. Sí, sí. Pegadicto, pegadicto, pegadinho, pegadinho, se algún coñece a zona, pasa pegadinho, pegadinho, a todo que é a, a frontera con Portugal. Claro. Pase despois por Lubián, sabe, claro. Sí. ...y vaya hasta Sanadria... ...tengamos todo eso con un punto importantísimo... ...que Benicio Pereira pues tenía muy... ...muy, muy, muy estudiado... Muy, muy estudiado. Sí, sí, sí. ...y ahora de esta vez... ...pues de esta vez... Eh, bueno él, él fue digamos ...todo que tuvo que ver... ...con el sindicalismo... ...todo el movimiento obreo... ...todo que hubo de, de, de oposición... ...de rebelión a aquellos años... ...toda la gente que... ...que, que, que consiguió refugiarse en Portugal... E, eh, bueno, pois pues, hai dous anos Realmente isto bueno, Saben desde hai dous anos A raíz de que empezan a estudiar un pouco máis Todo o que tiña que ver coa guerrilla Son dos uh -huh. guerrillas antifranquistas eh, que, que estaban na zona eh, Bueno, pois pues, Ele xa nos plantexou Amigos da República dentro dos, anos, dentro dos actos Que todos os anos facemos na Eh, en torno ao mes de abril, digamos, a, digamos en torno ao que sería o, o día da, da, do 14 de abril, pues sempre facemos algunhas conferencias actos, el, pues, casi hai, hai dous anos, pues el esteve en Ourense, en Ourense cidade, eh, falando do tema da guerrilla e supo, bueno, pues kedaría un, un homenaxe digamos, a toda esta zona dos povos de, de, de Fernández e todos os povos Fernández, digamos, é como exemplo porque, digamos, foi o pobo máis importante, pois realmente houbo en todas as aldeas da, do, do, de, de toda esa zona de que se chama unía uniao, uniao de Freguesías de Quirás, Piñero Novo de sí, sí. Fernández desta unión de estructura municipal realmente hubo moitas casas de acollida moitas eh, persoas que expuxeron a súa vida, moitos uh -huh. deles foran tamén, moitos dos portugueses foron tamén encarcelados polo recién de Salazar, enviados as, cade, as cadeas, as cárceles, ao Porto e outros xites, uh -huh. eh, pois por axudar a, a, a fugidos españóis, a, a guerrilla antifranquista, que estuvo bastante presente hasta o ano 46, 47, 48, sí, sí. Eh, que é un momento en que digamos, ser eh, capturado eh, eh liquidado, digamos una operación de asalto que fan eh algo as, as forzas eh, gubernamentais portuguesas. Sí. Eh tamén, hasta onde sabemos, españoles que asaltan Sarlande y bueno, bueno, pues acaban con uno de los últimos guerrilleros así oh. eh um... O Aguirre importante suadir exactamente sí, sí, sí, sí. Eh, que levamos pues, como décadas eh, exactamente fue un sí, guerrilleiro sí. que sea casi desde, desde o outono do 36 se estaba estaban na guerrilla, ele era do una zona de Beira, o concello de Ourense un pouco máis hacia Ar... hacia o norte, digamos, norte tamén, sí. hacia a zona do bierzo y bueno, pues un, un pouco el como este exemplo Ele foi soterrado no lado no da capela da, do, do povo de Xernández, que era o povo que, mais, mais, que acolleu máis xente e máis eh, escapados. Uh -huh. E un pouco, tomando como Xernández, como exemplo, eh, eh, digamos, de, do povo que máis acolleu a toda da zona, pois pues vamos a facer este, este, este amenazo de 25, 35. Que será por la mañana en Sernam y por la tarde pues en, en... pasamos a na Naguiniña, Naguiniña, sí, sí, sí. Godiña, y allí pues un poco también vinculado por eso por eso o, do, o do documentar porque bueno, esto queríamos vincular también por otro lado la importancia que tuvo Ferrocarril, que tivo, claro. non, incluso también como elemento de represión, porque va a ser un documental local, pues vais a falar de aspectos relacionados con la construcción de Ferrocarril que uh -huh. na posguerra pues hubo batallones de trabajadores de presos republicanos que fueron obligados a construir el ferrocarril y ligado en este caso pues también pues a, a todo objetivo, pues a guerrilla pues, claro. ahí, pues, casi en un espacio muy pequeño pues convivían batallones de trabajadores a guerrilla por sí. fusidos eh, digamos esto hasta bueno, 46, 47, 48 pues más o menos cuando desaparece por lo menos a nivel de territorio este territorio que vamos a falar, pues lo llevamos hacia la carreira antifranquista. É un traballo extraordinario e o feito de que o poñades en valor é que fagades esas actividades para poder mm, recoñecer pois o traballo que ou, ou polo menos a, a, as persoas que axudaron naquele momento a, a, non somente os fuxidos, sino tamén a, a aqueles guerrilleiros antifascistas tamén paga a pena deixar constancia e o feito de que vosotros como amigos da República o poñades en valor é, é importantísimo. Tamén nos gustaría mm, manter algúnha conversa tamén ou ben con dionisio ou con, con Lola barreela que son son os dous investigadores que dix que, que mencionache que que teñen moito que ver precisamente co vos traballo bueno a verdade é que isto mm, non o coñecían ou polo menos estaba casi esquecido do, do, do medio natural en, en sí e, e non creo que todas as eh, comunicacións a eh, eh, e radios, eh, medios de comunicación se fagan eco de iso, non? Non sei se si a, a COD de Galicia é capaz de, de publicar algo de iso Bueno eh, pois pues, non sei sí, esperemos a ver se si o publican realmente, realmente xa, xa sorprendeu a, a verdade es é que o des descubrí hai dos ou tres días así restresando, digamos, cousas que iban saindo e tal, pois pues no, no diario local A Orensán, a, a la región, ¿A la región? Ah, muy bien. pues sí que, a, para nuestra sorpresa, rec recoye, pues, pues nosotros no mandamos nada, digamos, estamos mandando pues por las redes, o por sí. Facebook, sí, eh, sí, tal. Sí. pues recoye, eh, no sé, si el mayor pudiera ser, digamos, gente de la de budiña, porque en ese sentido estamos que decir también, pues están en la que, digamos... Digamos o, o o fornecedor y un pouco o, o, o arranque, digamos, foi Dioniso Pereira, Lo Lavarela, sí. nos nos como amigos da república, pois pues ese claro. primeiro momento nos pusimos a a, a digamos, a hacer un pouco como de organización, bien, eh, eh, puente de contactar sami consellos, eh, un pouco a nivel mais superficial, porque de uma maneira e tamén, en ese sentido, pois pues, se que também pon poner en valor pois pues, a a labor de apoio tamén no sentido que hemos encontrado con asociación cultural que creo que son... Os torgueiros, estamos, ¿no? os torgueiros, sí sí sí. sí, sí, sí. Os torgueiros que anos ou tres revitalizando a asociación, facando pequenas cosas, de, pequenas e eh, interesantísimas fal, fal, eh, iniciativas da... de recuperación de memoria histórica, aparte da parte cultural, musical, etcétera, e tamén, bueno, pues, otras, otras persoas, colaboradores así de la zona, etnógrafos como Pepe Rodríguez Cruz, Pepe, que digamos sí, también estaba sí. muy Pepe Rodríguez Cruz, pues que tiña tamén pues recollida moitas cosas, a veces pues de colaboradores, uh -huh. de enlaces a guerrilla, de claro, pequenas, claro, claro. de pequenas de zonas y eso tamén me apuntou y aparte por pues, despois a, a a digamos os contactos pues de xente do outro lado de se conocieron o, o tuvieron a, a, perso bueno, a personas, bueno, personas alojadas, alojadas o, mm. o, o, o escondidas o, sí. o, o colaboradores también del lado de, de Portugal. Y mm. también en ese sentido pues alcaldes, bueno, es que nos, se llama eh, como alcaldesa, pues a, a presidenta de la Unión de Freguesias de ciudad, sí, sí, primero, sí, sí. que como alcaldesa que desde el primer momento cuando va al sala por se, por que fuimos hasta la a entrevistarnos con él, pues por, bueno, pues allí yo permisos, pues a ver. Pues en ese primer momento dieron todo su apoyo, eh, todos su colaboración, etcétera. Lo mismo la Gudiña, el Consejo de Agudliña, el Consejo de Agudliña pues te pues... ceden un local, pues para. Entonces, en ese sentido eh, pues pienso que mejor puede haber sido para nuestra sorpresa que en la la región la región, a pues le puedes pues bueno, suficientemente, pero saider unha noticia desto. De moi ben, moi no, ben. Pois pues é, é importante, é importante que se faga eh, eco nos medios de comunicación, e concretamente esa e, ese medio ese xornal eh, de, de, de Ourense se faga eco dese de traballo, sí. porque do, do que non se fala non existe. E entón sí, é lóxico, é lóxico que vosotros por lo menos nosotros outros no eco desse de, voso traballo bueno, a raia seca solidaria que ademais a nos enchénos de, de satisfacción porque mm. no, nos supemos de, de, de ese vosso traballo por varios co, com, sitios, por varios lugares, pero ah, os torgueiros, claro, lóxicamente, foron os que primeiro nos deron coñecemento. Porque, ademais, eles tamén nos falaron da, da pasionaria galega que, que estaban ah, traballando aí uh -huh, para poder sí. re, algo de recuperación um, histórica galega, tamén moi importante, porque há, parece ser que unha zona de, de, que hai entre Agudiña e Viana do Bolo, que chaman uh -huh. a Rebendeita, está chea de de semente de osos de, de republicanos fusilados na aquel momento. Bueno, to, un pouco vinculado, sí, sí, si si, na semana passionaria eh eles as a, as asociacións Torgueiros por pues, los últimos dous veráns, sí. por pues, pouco dentro do de que sería homenaxe a persoas que habían, que teñen sido represaliadas na, na comarca, na que como se decía, vinculado a que foi unha das últimas zonas eh finca herva e dominio uh -huh. da das forças rebeldes fascistas na naquele momento, toda, toda esta zona foi das últimas e sí. o, que, o que decía tamén ou a presencia en ese momento, momento sindical obreiro, uh -huh. fundamentalmente dos CNT, pero tamén tamén UST, me bueno, tamén como unha asociación do Partido digo, Comunista son sí, tamamos sí. expertos, pero non son expertos 100% tema e hubo claro, claro, claro, claro. eh hubo no, muchísima represión. en ese sentido digamos a apasionar a pues una figura, pues claro, eh, tiene eh, simbólica no sentido, bueno, un poco por propio alcume que tenía, sí, sí, no, sí. pues hermano, persona vinculada al Partido Comunista en ese momento en zona, persona importante y después eh, también por los de que bueno, pues fue un, un, una una represaliada, parece que incluso hubo pues pues represiones de digamos, una usada, etcétera, etcétera, e, digamos una una curva, una curva que está en la carretera entre Agudiña, la eh, carretera e... entre Agudiña había Los Lobos. Sí. Bueno. bueno, que había había habido ha ha habido más muertes, eso no sé si está tan, pero que hubo por por toda la zona, pues pues sí, claro. sí hubo, sí, sí. Sí, hubo gente represaliada, él les retomaron un poco eso eso amenaza los eh, tordeiros. Eh hay un par de hay, hay dos vera, hay dos veranos. Eh, bueno, como un seguro amenacear, o certo es que a rei de aquello, pues pois, eh, porque se mm, bufou un pouco onde estaba onde estaba enterrada, sí. bueno, un pouco pois a ver de tradición oral, descubríse, bueno, se, se, se deu a coñecer onde, onde onde supostamente estaba enterrada esta persoa, y a rei de aí outra eh, digamos, outras outras persoas que te cuidaron aos aos homenaxe, digamos fundamentalmente eh xente vinculada a, a, a los planes digamos, vincula, derivados de la ley de memoria democrática de, claro, de, claro. De, de, de, de en este caso hay aquí un, es un convenio que existe pagado por el Ministerio de Presidencia pagados por el Ministerio de Presidencia de facer eh, proxectos de excavación de fosas eh, localizaron a un fillo y bueno, y o certo, o certo é que, que a raíz de aquelos se ha Eh, a través da de realidade democrático, pues ha habido un, un unas excavaciones na noatro da capela onde estaba si sí. onde parece que estaba enterrada apasionaria, hay un filo y que teña interés en coñecer claro. y recientemente reciente, pues parece que estiveron ali excavando, han encontrado, digamos Ossos, si, si, si. Bueno, pues de verdad que é un traballo extraordinario. Nós ¿no? estamos moi contentos, de verdade que que agradecemos muitísimo que te, que, que, que nos de so coñecer ese traballo como amigos da República. -vo te a che repetir si tes o, o, o, os contactos Desas de persoas que vos asociaron. Pois, pois ata os envío, os envío, seguro que eles están encantados e uh -huh. le Eh, dio noso eh, o que ahora mismo pues, está ¿Sí? mais má, afectada a zona e eh, tamén outros outros os que os que intervirán, sí. eh, aí non Nagudiños o día por la tarde que se chama Alejandro Gutiérrez. Eh, que sí, estro sí. eh, acaba de ler a tesis doctoral sobre, sobre teses doutorais Santiago, pues, sobre de, bueno, a eh, sí. historia contemporánea, sobre a chamada guerrilla en Galicia e sobre todo a guerrilla que funcionou entre entre digamos, en todo Oriente de Oriente Santo. Fue muy importante, digamos, que estuvo en la, de, en la zona de Ponferrada, Obierzo, Peña Terevinca, mm. eh, que se sabía, pero ahora mismo está como... Hubo Moitis, digamos, a, a pues, una especie de caminos, caminos de, de la guerrilla entre lo que sería Ponferrada y la zona esta de Arraya de Agudiña... O Alexandre, sí, ¿no? De Beñáez, Hernández, hubo muchísimo, y fueron uh -huh. rutas de fuga y de escape, y bueno, y sí. cosas que poco a poco van, van, van, van, ¿no? de película casi, ¿eh? Que, que también participaba, Alexandre también participara como ponente, ¿no? O Alexandre Rodríguez de Gutiérrez, ¿no? Alejandro, sí sí, Ale, sí, sí, Alejandro Rodríguez, sí, sí, él es ponente por la tarde, por la bien, por la tarde, él va a, a dar una visión como de conjunto de todo que está sea a descubrir e a coñacer pois pois pois así rematarán as honraadas sí, Pois pues, aleggramo sí. moiitísimo e desexamos que teñades moiitísimo éxito de verdade que o teredes porque non somos talismán para as persoas que entrevistamos que que xo garantizamos David es bueno, cando eh, poidas ti enviar os eh, contactos eh, sí, eh, sí, e intentaremos o contacto con eles esa... eh, eh, eh, para non ser no... que será moiísimo máis interesante que po contar porque non eh, no, o... no, no, por interes... interesante non por interesante solamente que ti tamén xa nos fixe a bondaxes bastante nese aspecto, senón por o de ter outro contacto máis dunha persoa ah. historiadora que ten un traballo moi moi interesante, non? Muy bien. De logo, de logo Bueno, pois pues... no, no bueno, Da David, de encantado de, de xa te a... enviaremos o ti, o, xa te enviaremos o audio desta de pequena conversa que tivemos ah, para que xe ah, quede aí como documentación ah, posto que nos facemos no seco de cousas importantes e interesantes como esa homenaxe do rellero antifascista Alfredo Llanes o que Aguirre e ese traballo que se chamará A Raya Seca Solidaria, non? Perfecto, sí, sí eso, eso. Muy bien, por pues, muchísimas gracias por la Vosa llamada, encantado Adiante, despedimos con música, hasta luego Muy bien, muy hasta luego Esta gaitiña que Eu toco Sente como Una persona Unas veces Canta y ríe e outras veces me chora e outras veces me chora ai la lelo ai la la la miña na i miña na co oh. Sua cursa ciclista del Llobregat navas Boi, puntuable per la Challenge Global de Ciclismo en Ruta La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. Diumenge 2 de juny 43ena cursa ciclista del Llobregat navas Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. 112 km. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navas a dos quarts del matí i arriba del carrer Joventut a la una de la tarda Organitza Club Ciclista Sant Boi Colaboren Ajuntament de Navas Federació Catalana de Ciclisme Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya Unió de Federacions Esportives de Catalunya Associación Nacional de Organizadores i Equipos Juniors I Ajuntament de Sant Boi Patrocinadors Premi de la Muntanya Inverse Premi a la Combativitat alquimia Essens Medes Volants Avant Group Premi per equips, Autovivo Group, oficial de la cursa. Primer corredor local, Trek Bici Spring Sabadell. Vestuari oficial de la cursa Inverse. No, no, no, no, no, no. 43-ena, cursa ciclista del Llobregat, Navar-Santboi. Donen suport. Club ciclista al Llobregat Pla i Baixada. Radio Santboi. Burz Modi, Riff Sports. BCN Reclam. AMJ Disseny. Motoclub Santboiano. Transportes Tamora, Adaptália Corporación, Marisquería Pedrillo, Raldavinyó, Recovery Plus, Tourbike Comunicacions en cursa, Manteca Assistance, Assistència en cursa, Servimèdic, Serveis Mèdics. Diumenge 2 de juny, 43ª Cursa Ciclista del Llobregat, navar -Sant Boi la clàssica del Llobregat. Legos Novax Bueno, con esta música, danos pé porque vamos a falar con Keiteiro, e vamos eh, con esta música que era que él to eh, toca e eh, tocaba quando eh, aquí en Barcelona e ahora na Fonsagrada. Así que vamos, dalles, boas tardes a Manuel, Manuel de Juanos. Manuel, moi boas tardes. Boa tarde. Boa, tarde, Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atendernos, Manuel. Vale, pues pai, pensei que tot un poc do concerto ido de de ra un poquillo mais. Vale, intentaremos, así faremos. Manuel. Eso, esa vale. mú, esa música que no que que ¿no? é que, eh, tú, o sea, que... De, esa, de, de un disco que la que nos fixáron un libro. Mhm. Mm e é ata o disco no libro tá grabado sí, sí, sí. Eh, bueno, o sea, hai 24 hai feito aí desde 4, entón un, unha grande festa cando cando tipo fixeches eso, non? Sí, sí, sí eu vou, máis? que máis estaba aí contigo? Tendérome xe moito Estaba que le llaman, estaban deuda a Puebla, Do, un tocaba bombo, que era Paradiñas, sí. y otro que, eh, de, de, de, de, de pues, y, eh, dos puntos de los bois, le llaman Dositeu. Dositeu. Sí. Dositeu. Sí. Y ahí en Barcelona. Pero, sí. Bueno, estaba aquí. Tocó un buen, bueno, a Caixa, ¿no? Sí. O, o tambor, y, y Paradiñas o bombo. Pero pero o, o, o da gaita era ti. Si, ola gaita eu sobo. Si, sí, sí, sí, eh, Manuel, Manuel, eh, sí. dixe, que tiñan moita amizade con un, con, con un que tocaba o Bilbao, va a descanso. Sí, si, opando. Opando. Ah, amigo. Tocabamos moitos os moi moi guarguistas to, erades. To, Tocabamos sempre porque era malaltaba moi ben comigo, sabes? Ah, claro. e, entones, eh, eu foi voy a artista le mucho, oye, o, o que custa a mucho, que había que gracias a él no se llegó a zarral que estaba agonizando acá aquí en la no conseguía la fuerza con un chiquito de gaiteiros que había. Pero, pero, pero estaba estaba agonizando ya. Entonces él fue un contado bueno para para sacarla para adelante y volver a, a, a a recoller a, a, a tradición gaiteira, non? E, Pero tam, e, e tamén outro uso, que tamén foi recuperar o o, o birimbau, que que que desaparecera sí. da zona e entonces el eh, empezó a tocarlo de maneira eh, eh, magistral, non? Sí, sí, sí. Yo, desde que vine de Barcelona, pois pues, juntámonos co el e afinámos moi bien e eh, bueno, e adaptámosse moi ben comigo. Eh. Moi ben. Et, et, Acá, Migrano, ¿sí? está, está, es que tengo cosa Pero ti eh, juano fue eh, ahí Pero aquí llamabanse Manuel de la Vanguardia sí, sí, porque Trabajé mucho a no la ¿eh? Entonces Fui <risa> <risa> <risa> en centro gallego Manuel de la Vanguardia sí. Bueno, cuéntanos porque... ¿Yo a Dojuano por qué? Por, por, por una tradición familiar, ¿no? Era un hombre de Teo Abó De Teo Abó Sí, Eh, Tomás, eh, cala, eh, cala, olmeña, Juana, ves sabes que cada casa aquí ten un nombre Claro, sí. claro, sí. claro. Todos teñen algu mi aí. E, oye, ca, eh, os de 18 anos ti plantas en Barcelona. Sí. Sí. Hai onde fuxear parar. Aba mos a parar con con un amigo do pueblo, con un compañeiro. ¿Eh? Si me debo alojamiento en un hospitalé, estuve eh, ¿Eh? eh, con él, mientras que, no, me, me, que no me casé, pues estuve con él, viviendo ¿Eh? con él. Muy bien, eh, pero uh, fue cuando empezaste a cagar, ¿no?, en esa edad, a ¿eh? cagar, no, no, empecéis, ya no había tenido mi llamadre. ¿Eh? Ah, cómo sí. ah, rápido. Sí, sí. sí. Ya estaba tocando, yo creo que estaba tocando cuando... Cuando... Cuando me, cuando me llamaba en el Anda, sí, sí. caray. O sea, tiñas sí, sí. de bezo de cativo, ya. Sí. Sí, que de, de muy, muy pequeñito, y faría para allá. Faría de esas... Bueno, de vienteiro, de castañeiro. De castaño, sí, sí, de eso, sí. Pues faríamos... faríamos Cornetas. Flautas. Mm. Eh, ya tocamos empezamos a tocar pues con eso se a tocar por aquí sí porque sí. también no había mucha posibilidades de, de otra cosa ah. Por, por eso que os daza oito anos foi cando ti viñeche aquí para Barcelona Sí, sí. E a gaita cando a mí eh, A gaita viñe contigo Después, entonces, as túas intervencións non somente eran con os amigos, con os amigos sino tamén tamén participaches en algúns sitios aí no, no centro galego, ali en Fontrobada en, Sí, todos en el centro galego estuve un delegado de grupo mm. eh, pues le, le ven un grupo de... No, eh, En Fontovada, que tu, na casa de galega do hospital, eh. en eso tivemos a unha porque a moñe había un, xuntaza unas moi se pasaba moi ben. Co Souto, non? <ríe> co co, co, co salto, que en paz descanse. Sí, con as sí. sí. Aí xa falleceu o que? Sí, sí, sí, sí, sí, falleceu, sí. Bueno, bueno, bueno, pero, pero, pero continúa bueno. uh, Mollet tamén continua adiante Ui, Mollet é okay. menos do grupo aí, aí. Sí, si sí, tamén continua E sí, bueno, sí, ti sí. aí seguelle dando a gaita, non? Cando se te o... Ahora, e... ahora non podo, te faci algo dos Vai, ahon uh -huh. Pero non, te, eh, non practicas eh, Se unha non a bronquitos Non é que... Ay, yo. Eh, ya, muchos años. Bueno. muchos años. Bueno, pero de vez en cuando mejor no sé, eh, eh, eh, Ayer se la un ratito, pues claro, claro. Para recordar, pero, pero nada, nada que, Hay que dejar, hay que, sí, Porque sí. pasa que la no ilusión Hombre, no eh, bueno. Claro, recordas todo. y eh. mm -hmm. A veces de, de, de co un momentí, pero, pero pero no no. Pa pa tuas un... non estás pa tuas, pero para, no, para, no, pa, cuando, pa, para, pa, para para de vez en cando, para de vez en cando para tocar unas piezas y eso. Claro. Sí, Te so cuatro, yo pero... supo. Vale. Para... Vei ainda ese erocteo. Para divertir. Sí, para claro, divertir un chispe. ¿no? Sí. Claro, claro. Sí. Bueno, porque ahora, doce eh, ese, eh, ese... tocamos un bueno, un momentí, y bueno. Eso Yo quiero no, un no, no puedo, tengo que tengo que mirar para ella. Claro. Ya claro. me bueno. me complace. Bueno, bueno, pero, pero puedo tocar la caja. Eso quiere decir, escoita, eso quiere decir que, que te divertes un chisco y yo a Josanillo no se perde no. Ay, no. eso sí que eso sí que morirá conmigo. <risa> sí. eh, es amigo que tenía que ser tenía que ser músico porque me bueno, toda mía no un no balín más no nada más que pa va lo en el trabajo sí pero quiero decir que sí. lo meu era era la música Claro, uh -huh. claro, muy bien, bien. era la música. Pues Porque cantando claro, claro. eh, cando retornas a Fonsa Sagrada. Cando hoy pues haiche eh, ha retornei esa... no no, no eh, pues haive Hay mil llanos ah, hay mil Muy llanos. bien ah, pues, ajá, pues aquí. Sí, Fijamos aquí fijamos aquí, una aquí en San Martín sí, sí. Sí. Eh, Tenemos un piso aquí en la Fuerza Grada claro. eh, bueno, Estamos por aquí muy bien dos, eh, Estamos los dos uh -huh. eh, Sí okay. eh, eh, Tenemos una casilla ahí, tú, Una vez en San Martín y en San Sí, y tanto sí. Bueno, pues, pues el día de entrada Mismo hay una Chabalina eh, Que muy a gusto Ajá. Muy ¿Cuántas cuántas raciones de pulpo se teño do claro sí, sí, claro sí, sí, sí, sí. Seguro. Sí, sí. cuando viví en hospital unas pocas. Claro que sí, Bueno, eso Eso, a gaita, non no, no se debe esquecer la Exactamente es que sí. o, es que o, cosa, no, o que, no. que si sí é, cert, sí é certo é que Moitas participacións túas Aquí, pero tamén hai en, en Galicia, gracias a, a Moitas persoas que estiveren Cando a ti, pois pues ese libro disco Como se, se chama? É o libro de, de, de Juan ou como? Si, sí, así O, o Juan o de San Martín O Juan sí. o de San Martín sí. Le a portada Le van a portar a mi foto Ajá. Sí, sí, eh, sí, Por cierto, una foto muy gruesa sí. Y a Ojano de Zamordillo Muy bien, estupendo sí. sí Ahí fue donde... Sí. Vale. Ahora está grabando los discos en Barcelona eh. Sí Sí pues no sé. Hay 30, por lo menos ya porque... Claro, claro and, and... Sí, grabar un par de discos con da nena de, de Regueiro, non sei se checa checou na cela, sí, sí, sí, a, a, a Mónica, sí, sí, sí, sí. sí de, de Regueiro, que feia gaitos, t'havíamos moito amistar, e si, entonces tocaba moi ben, sí. e eh, ahí grabeíndo os discos que andan por ahí, marcharon a Argentina, andaban, e si, si. Pois, Juano, que te desechamos que sigas uh, m, disfrutando bueno, coa, coa música ah. e co, co, co teu entretenimento. Non fai falta Corre. que tam, tampouco te, es, te eh, fagas ah. demasiada uh, esforzo. Para, pero divirtíndote de vez en cando, con, tocando unhas pezas con os amigos e co, coa xente que te ah, sí, coa xente que poquito. te visita seguro que o pasarás ben. Sí. Sí. Escuchando, escuchando os armarios, tamén me gusta escucharlo. Escruitar, es lado. Bueno, hai, os torgueiros tamén parece ou, ou, como se chama o e Ah, antaruxas e sorteos tamén... Ah, si, sí. ahora aí hai os torgueiros tamén aí, vos rapa... sí, Os rapaces o... recollen o testigo, non? Si, sí, e non toquei toquei con eles eh, pois eh, non hai moixo cun xaval que toca moi ben Ah, si, si Toquei unhas pepas con eles pois... porque eu sei das pepas que eles tocan sí. pois na nasego Claro, nalgúns no de algunhas algúns deixachellas tú a eles. eu vinte cando che fixeron unha homenaxe, estou en ali Moi ben, moi ben. estabas alí. Si eu estaba ali sim. Sí. que es que es eso, había tanta xente que non se, non se deu conta de que estabas ti. <risa> bueno, pues este, bra, este brau pode podemos, ir más, menos, no, por aí. claro. A a ver, verdad, ¿no? Armando si se echa por ahí seguro que va a ir a saludarte. O sea, claro, sí. que... vale, a ver si la verdad, a ver. Si claro, la claro sí. Sí. Yo, si... Sí. A ver minutos de, de la Bolsa Grande, ¿no? sí, sí. sí, Él ya él ya sí, de, de dónde andas. Bueno, no, no. Sí, sí. Manuel que te vale. que te desexamos moitísimo a saúde, moitísimo éxito. Vale, e, ver, vale, sigue, sigue. Moi pouco, queda menos pouco. Eh, Sígote cuidando que ainda teremos que no, volver a, a non no, no sabemos o que nos Índate, queda, eh. Ainda teremos que volver a, a, a entrevistarte outra vez para poder eh, falar de vale. do, de outra xuntanza que terás. Seguro que os de concelada tamén te poden chamar. Sí. No, ah, no, Muchísimas gracias, Manuel. Vale. Vale, pues Un aperto, un aper, aperto para ti y otro para Dona. Veña. Vale, hasta luego. vale. vale. Vamos a leer esta peciña de, de obra de, um, poética de la nosa um, Luisa Villalta, que a quien Van a dedicar le... a letras sestianas. O y a las sete. bueno. Eh. Pero que para nosotros las letras galerias se eh, todo durante el trabajo. Sí, ¿no? sí, bueno, nosotros no tenemos problema. De este pues. libro que presentó precisamente Armando Requeixo, eh, que nos sirve de, de trabajo de poesía reunida, Luisa Villalta, Pensar en Escuro, vamos a leer precisamente esa poesía, Pensar en Escuro. Muy bien. Pensar en es Escuro como un muro de sombra inmerecida. Do outro lado o sol sempre o outro lado, lonxe, infinitamente lonxe desta xanela a que rebota estremecida a confusión que por min padece o ar e as ausencias que proxecto como sombras dalgún min que eu non dicido. Pensar, pensar como en lexón de criaturas espantosas que arrebatan as explicacións máis simples da loucura. E é así porque a razón é tráxica, como tráxico é calquer fin último, calquer destino ao que se aboca a vida. Luisa Villalta, Pensar é escuro. Pensar é escuro. Poesía reunida que nos fixo chegar a Armando Requeixo, unha edición yeah. extraordinaria Tupendo. que... Verémolo precisamente o día 25 de maio que virá a aquí. A saudade completamente. E algúntese Bueno, eu coido que xa teremos que despedirnos, non? Si, sí, vamos parece? a despedir por hoxe. Si. Sí. Sí. que continúa a música e... Exactamente. Vamos a la. Ven. Bueno, amigas e amigos. Hasta aquí o programa Galegos Novais en Radio Samboy. Lembrade que seguid en esta mesma sintonía Radio Samboy 89.4 da FM. Así que, señoras e señores, Xur. Julio... Queridos ointes, ata o Xoves, se Que teñen unha feliz semana. Exactamente. e a noite seixo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade dei coxobes que ven